Усілякі там фігурні підставочки, стільчики, вичорні стіночки, торшерчики, столики. Тепер вистачає нових боржуйчиків з примхами і бажанням похвалитись. А в мене отак. Усе в нас окей, як тепер кажуть, повідомила мама. Нарешті грошики не побрязгують, а шелестять, як листя восени. Та одного погляду на її обличчя поставу було досить, щоб побачити, як мама змерніла. Як виступають в яка жовта шкіра, усе аж світилась. Правда, світло було якесь особливе. Наче над головою в неї справді ховався однакто допитливих очей невидимий ніб і просив, посилав імпульси, щоб його побачили. Мама сказала, що приїхала провідати їх, розвіятися і трохи прийтись, поблукати Києвом своїми місцями, подивитись, як змінилось місто її юності. І поблукала, а ввечері розповідала про свої враження. «Як добре, що випав сніг і зробив Київ пухнастим» як гарно продивляється другий берег Дніпра з краю Володимирської гірки. Жаль, що на їхньому пустирі виросла гаргара торгово-розважального комплексу чи то центру. «Він украв у мене спогади», сказала мама. Вона розповідала ще щось про свою прогулянку своїм мікрорайоном, і раптом всередині улесі все похололо. А потім ще за мить чи вічність геть закриганіло. Вона зрозуміла, що мама... Приїхала не просто подивитись на Київ, пройтись, проїхати, згадати. Мама приїхала попрощатися з Києвом. З містом частинки дуже важливої, радісної і болісної її життя. «Ні, ні!» – хотіла закричати Олеся. Та під небенні затерпли, язик затерп. Шукала слова і не могла знайти. Шукала виправдання кому і чому і не могла знайти. Відчула, як по щоках потекли сльози, дві цівки, тонкі дві річечки. Почула мамин голос. Олеся, ну що ти дурненька? Усе буде добре. Що ти, рідна?» Мама гладила її голову, як у дитинстві. «Ні, не так. Так, наче вперше в житті гладила. Це Олеся відчула. Їй заходів свірити, що все справді буде добре. А наступного надвечір'я мама сказала, «Давай трохи вдвох пройдемось. Давай». Вони прогулялись однією вулицею, другою, потім спинились, точніше спинилась мама біля стандартної облупленої п'ятиповерхівки». «Знаєш, я тебе дещо попрошу». Мамин голос трохи држав. «Тут у цьому будинку колись жила одна жінка. А може й досі живе? Її звати Зінаїда. А Я б хотіла її побачити. Хочеш зайти до неї? Чи зайдемо вдвох? Ні», – сказала мама. «Якщо відверто, я боюся туди заходити. Знаєш що? Сходи туди сама. У сорок восьму квартиру. Якщо та жінка Зінаїда раптом там є... Попроси хай вона вийде. Скажи, що я її чекаю. Вона знає моє ім'я. Он у тому під'їзді. Добре, сказала Олеся, я зараз. Вона попрямувала до під'їзду, несподівано згорблена. На щастя, в цьому старому будинку ще не було домофонів. Віталія стала чекати, щойно вона пройшлася тим шляхом, яким колись ішла, ні летіла мов на крилах до Едуарда Едика на побачення, на зустріч після його повернення з колонії, тоді теж лежав сніг. І була відлига, наче все повернулось, подумала Віталія. І зрозуміла, нічого не повернулося і не повернеться. Навіть у спогадах минуле не таке, як було колись, коли називалось теперішнім, ось тим, що я поруч, в якому я, я, остання буква алфавіту. Але ж та стежка, той сніг, той вечір, вони були, подумала Віталія. Її втіха була густо намазана гірчицею, а гірчиці багато на зіси. І все ж, і цей вечір пригортав Віталію. Він прийшов, як і вона, через товщу літ, так само постарілий і живий. Жилий вікна в будинку, де вона колись кохалася і була щасливою. Тільки тепер вони, крім жовтого, світилися синім і рожевим світом. Люди побагачили, могли собі дозволити, дозволити жити інакше. Але чи змінилося життя насправді? що змінилося. Вернулася Олеся і повідомила, що подзвонила у ту квартиру. Довго не відчиняли, вона вже йти хотіла, та голос почула за дверей. Штовхнула, а вони не зачинені. Там та жінка. Вона лежача. Не може встати. Просила, якщо хочеш піднятися. «Я піднімуся», сказала Віталія. «А ти йди додому. втрапиш сама». «Чому б ні?» Олеся вдавала безжорницю. «Я вже мєсна я, чалапай, чи може почекати?» «Ні, іди!» Надто повільно переставлялись ноги Віталії по сходинках. І все ж привели до знайомої квартири. А руки чужі, напівслухняни, відчинили двері. Почула голос. «Віта, я тут!» Стара, геть стара, сива, з брезлим обличчям, жінка лежала на ліжку. «Невже ти саме?» – подумала Віталія. У хлі просяклі гірким потом і, наче б запахом боску в кімнаті. Спальні, і шафа в ній була колишньою. Віталія привіталась. Сідай, сказала Зінаїда. Цілуватися не будемо. Віталія опустилась на стілець. У кімнаті світилася тільки бра. Можеш вімкнути більше світла, сказала сестра Едуарда, бо я до цього звикла. Люстру вимикати треба. А я ж не встаю, а так раз і темно. Ні, хай буде так, а то стане ще більше видно, якими ми зробились відьмами. Бачу, що й тебе, видать життя, не вельми милувало. «Усяке бувало», – сказала Віталія. «Вибачте, що без нічого прийшла і йшла мимо, подумала, дай зайду. Я ж давно не в Києві живу». «Я знаю». Зінаїда підвела руку, все ж просягла до гості і опустила. «Знаю, що до тих місць, де жила колись, де життя марнувала, приросла. Мовчи, таки марнувала» обоє марнували. «Та хто його з нас?» – сказала Віталія. «А ти сама тепер?» «Як бачиш, батьки царства їм небесне давно загинули. До мене з тої соціальної служби соцбезу приходять і сусідка. Плечу трохи, той заглядає». Віталія відчула. Їй хочеться вийти. Немає сити питати про Едуарда. Та й навіщо?» І заходити не треба було. «Що її потягло?» Спогад про чоловіка, який її підло зрадив, і тут Зінаїда сказала. Бачу про нього хочеш спитати. Забути виходить не можеш. Забула, сказала Віталія. Давно забула. Сьогодні задала. От як йшла, мимо. Зінаїда криво усміхнула, слабко, але іронічно.